спробував відкинути їх. «Забудь про привідів», сказав він собі, напруживши силу волі. Вони часто обсідали його саме в такі хвилини, коли він почувався втомленим або самотнім, у хвилини особистого тріумфу ті якихось святкувань. «Вона мала би зараз бути поруч з тобою», прошепотів голос. Самотньо, стоячи в темряві, він відчув, наче падає в забуття. Селія Берч була його коханням в аспірантурі. Одного разу, на День Святого Валентина, він запросив цю дівчину до її улюбленого ресторану. Коли офіціант приніс їй десерт, це виявилося в троянда із діамантовим перснем. Селія все одразу зрозуміла і зі сльозами на очах мовила одне єдине слово, яке зробила Майкла Туланда найщасливішою людиною в світі – «Так». Сповнені передчуттям щастя, вони придбали собі невеличкий будинок неподалік Пасадени, де селі облаштувалися викладати точні науки. Хоча зарплата була скромною, для початку і це було добре. До того ж, не так далеко у Сан-Дієго розташовувався інститут океанографії імені Скріпся, де Толанд знайшов омрійну роботу, на борту геологічного дослідного судна. Ця робота означала, що на три-чотири дні поспіль він відлучався з дому, але його повернення до селії завжди були бурхливими та радісними. Під час виходів у море Майк почав знімати на відео найцікавіші сюжети про свої пригоди для селії, роблячи щось на кшталт невеличких документальних серіалів про своє перебування на борту судна. Після одного з таких відряджень він повернувся не з дуже якісним відео, знятим крізь ілюмінатор глибоководного батискафа. То були перші кадри хемерної, хемотропної каракатиці, про існування якої досі ніхто не знав. Толанд аж підстрибував від ентузіазму, коментуючи відео. Та в тих глибинах буквально тисячі досі невідомих науцівідів Аж заклинався він від захвату, а ми лишень пошкрябили поверхню і все. Там криються такі таємниці, про які ми навіть не здогадуємося. Селію заворожили пристрасність чоловіка його стисне суто наукове пояснення. Вона просто так показала те відео в аудиторії, і воно відразу же перетворилося на хід. Решта вчителів теж захотіла його подивитися. Батьки учнів прагнули його переписати. Здавалося, усі чекали на чергове повернення Майкла з морського відрядження. Раптом у селі виникла ідея. Вона зателефонувала своїй колишній одногрупниці, яка працювала в той час на НБС і poslala їй відео. За два місяці Майкл Толанд. Повернувшись із чергового відрядження, запропонував Селі прогулятися по пляжу Кінгмен Біч. То було їхнє улюблене місце, де там вони відпочивали і мріяли. Я хочу тобі дещо сказати, почав Толанд. Селія зупинилася і взяла чоловіка за руку, а океанська хвиля тієї миті огорнула їй ноги. Що саме? Толанда аж розпирало від нетерпіння. Минулого тижня. Мені зателефонували з НБС. Запрошують вести документальний телесеріал про океан. Це ж просто надзвичайно. Наступного року хочуть запустити пробний проект. Уявляєш? Селія цьомнула його, сяючи від радості. Уявляю, в тебе все прекрасно вийде. Якось через шість місяців Селія і Тонт ішли під вітрилом біля Каталіни, коли раптом його дружина поскаржилася на біль у боку. Кілька тижнів вони ігнорували той біль, але зрештою він став нестерпним. Селія пішла на прийом до лікаря. І за якусь мить казкове життя Толанда розбилися друзки і перетворилися на пекельний кошмар. Селія була хвора, дуже хвора. Лімфома у пізній стадії, пояснили лікарі. Таке трапляється рідко з людьми її віку, але все ж таки трапляється. Селія з об'їхали купу шпиталів, побували у величезній кількості фахівців, але відповідь завжди була однією ж і самою – рак у невеликовній стадії. Я ніколи із цим не змірюся. Толанд кинув свою роботу в інституті імені Скріпса, забув про NBC і всю свою енергію зосередив на тому, щоб допомогти Селії полегшити її страждання. Вона щосиле опиралася хворобі, терплячи свій біль зі стоїчною елегантністю, за яку він іще сильніше покохав дружину. Майк подовго гуляв з нею на Кінгмен біч, готував їй дієтичні страви, розповідав про те, чим вони займуться, коли їй стане легше. Але цьому не судилося статися. Минуло ще сім місяців, і ось уже Майкл Толон сидів у шпитальній палаті біля своєї помираючої дружини. Він уже не впізнавав її обличчя. Жорстокість злоякісної пухлини можна було порівняти хіба що з не менш жорстокістю хіміотерапії. Селія стала схожою на висохлий скелет, а в останні години її життя були найважчими. «Майку», – сказала вона хрипко, – «настав час припинити боротьбу. Нехай буде, що буде». «Я не можу». Очі Толанда налилися слізьми. «Ти житимеш», – мовила Селія, – «ти мусиш жити. Обіцяй, що знайдеш тобі нове кохання». «Не потрібно мені нове кохання», – відказав Толанд, не кривлячи душею. «Тобі доведеться знову навчитися кохати». Селія померла ясним черневим ранком у неділю. Майкл Толанд відчув себе кораблем, який відірвало від причалу і з розбитим компасом понесло у відкрите море. Тижнями він тинявся сам не свій. Друзі намагалися заспокоїти його, але гординя не дозволяла йому приймати їхнє співчуття. «Ти маєш зробити вибір», – усвідомив він нарешті, – «працювати або померти». Опанувавши себе, Толанд увесь віддався роботі, повернувшись до Дивовишних морів, ця програма в буквальному значенні врятувала йому життя, і впродовж наступних чотирьох років здобула велику популярність. Попри звідницькі зусилля друзів, він так і на завів собі супутницю життя. За ці роки у нього побувало лише кілька жінок, але нічого путнього з того не вийшло. Ці зустрічі закінчувалося фіаско через взаємне розчарування. Толанд урешті-кинув спроби і обмежив до мінімуму своє світське життя, посилаючись на напружений робочий графік. Звісно, його найкращі друзі знали, в чому справа. Просто Майкл Толанд був не готовий. Від болісних роздумів Майкла відвернула заповнена водою яма, що був ваніла перед ним зловісною дірою. Струштивши з себе рештки спогодів, що холодили душу, він підійшов до гігантської ополонки. Внепівтемрімі під куполом вона набула майже сюрреалістичної та магічної краси. Поверхня води мерехтіла, як ставок у місячному сяйві. Темно-зелені світні цятки, немов розкидані кимось по поверхні води, невідпорно притягували погляд Толанда. Він довго дивився на мерехтливе світіння». Щось у цьому здалося йому незвичним. Спершу він подумав, що вода просто відбиває світло телевізійних прожекторів, котре долітає до неї з прес-центру. Та одразу же відкинув цю думку. Здавалося, сяйні цятки мали зеленуватий відтінок і пульсували в унісон, неначе вода з ополонці була живою і сама себе освітлювала зсередини. Збентежений Толанд зайшов за обмежувальні стовпчики, щоб краще придивитися. А з протилежного боку житлосфери Рейчел Секстон вийшла в темряву з пункту зв'язку. На мить вона зупинилася, втративши орієнтацію в затемненому, скліпінчатому просторі, що її оточував. Зараз житлосфера нагадувала зеючий печеру. Освітлену лише далекими відблисками медійних прожекторів прес-центру біля північної стіни. Трохи злякавшись з темряви, Рейчел інстинктивно рушила до освітленого прес майданчика Вона почувалася задоволеною результатами бріфінгу, який влаштували співрозбітникам апарата «Білого дому». Уговтавшись від несподіваного трюку президента, вона чітко і дохідливо розповіла усе, що знала про «Метеорит». Коли вона говорила, то побачила, як вираз обличч членів президентської команди змінився з початкового потрясіння на сповнену надії віру, а сам кінець на повну і захоплену впевненість. «Позаземне життя», – почула Рейчел чісь вигук, – «а ви знаєте, що це означає?» «Так», – відповів інший голос, – «це означає, що ми виграємо вибори». Наближаючись до яскраво освітленого прес-центру, Рейчел уявила собі неминуче офіційне оголошення і подумала, а чи справді батько заслужив, щоб його кампанія потрапила під безжальний президентський каток, який умить розтрущить, його і знищить? Відповідь була однозначною – так. Як тільки Рейчел починала в чомусь співчувати своєму батькові, вона одразу ж пригадувала матірі. Кетрін Секстон, біль та сором, які Седжвік Секстон накликав на неї, заслуговували на суворе засудження. Ледь не кожного дня повертався додому пізно, самовдоволений, видаючи аромат жіночих парфумів і удавав із себе ревного християнина, увесь час брешучи та обманюючи, бо знав, що Кетрін ніколи його не кине. Так, вирішила Рейчел. Сенатор Секстен отримає те, що безперечно заслужив своєю негідною поведінкою. А Натов біля прес-центру продовжував веселитися. Кожен тримав у руці бляшанку з пивом. Рейчел шла крізь натовп почуваючись як скромна першокурсниця на вечірці, влаштованій нащадками багатих батьків. «Куди ж подівся Майкл Толанд, подумала вона. Раптом поруч матеріалізувався Коркі Марлінсон – «Ви шукаєте майка?» Ричел аж тіпнулася від несподіванки. «Ну, власне так. А може й ні?» Корки скрушно похитав головою. «Я так і знав. Майкл щойно пішов. Гадаю, він пішов до себе, щоби трохи подрімати. Корки примружився, вдивляючись у сутінки, що панували під куполом. Проте ви ще зможете його наздогнати». Він хитровато посміхнувся і показав рукою. Он де він. Майк завжди впадає в зачарований стан, коли бачить воду. Рейчел поглянула в центр купола, куди показував випростаний палець Марлінсона, і помітила силует Майкла Толанда, вчений стояв, замислено вдивляючись в воду в метеорітній шахті. Що він там робить? поцікавилася вона. Взагалі-то там небезпечно. Коркі весело вишкірився. Ходімо, штовхнемо його у воду рейчел та курки пішли крізь затемнений простір до велетенської полонки. Підходячи до Толанда, Корків вигукнув: Агов, чоловіче, ти часом свої плавки не забув? Толанд обернувся. Навіть у напівтемрямі рейчел помітила, що вираз його обличчя був не характерно серйозним. Його лице було чимось хімерно підсвічене, і це світло неначе виходило знизу. Майкл, з тобою все гаразд? спитала Рейчел. Та ні, не зовсім. Толанд показав на воду. Коркі зайшов за помаранчеві стовпчики і приєднався до Толанда на краю шахти. Коли Коркі поглянув на поверхню води, його веселість як вітром звіяло. Рейчел теж переступила через стовпчики і підійшла до них. Придивившись до отвору, вона з подивом помітила що на його поверхні мерехтять маленькі зелено-блакитні вогники, не наче у воді плавають неонові частички. Здавалося, вони в унісон пульсували. Ефект був вражаюче прекрасний. Піднявши з долівки уламок льоду, Толанд кинув його у воду. В точці контакту вода спалахнула флуоресцентним відблиском, і бризки раптом засвітилися зеленим вогнем. Майко, збентеженому вовкорки, корки, будь ласка, скажи мені, що ти знаєш, що це таке. Толанд нахмурився. Я прекрасно знаю, що це таке. Питання в іншому, що воно в біса тут робить. Це джгутико носій, пояснив Толанд, вдивляючись у світлу воду. Скажи нормально, ротом, скривив гримасу корки. Речел відчула, що Майкла Бітоланду не до жартів. Не знаю, як могло таке статися, сказав він, але чомусь ця вода містить біолюмінесцентні динофітові водрості джутеконосці. Біолюмінісцентні що? перепитала рейчер. Говори нормальною мовою. Це одноклітинний планктон, здатний окіснювати люмінесцентний каталізатор, що зветься Люциферін. І це називається нормальна мова? Толан зітхнув і обернувся до свого товариша. «Корки, а чи не було на метеориті, який ми витягли з цієї діри, якихось живих організмів?» Корки вибухнув сміхом. «Я тебе благаю, Майку, ти що, жартуєш?» «Ні, не жартую. Жодного шансу, Майку». Повір мені, якби Наса хоча б краєм вуха почула, що в цій каменюці містяться живі організми, вона би ніколи не стала витягувати її на відкрите повітря. Толанд трохи заспокоївся, але видно було, що це полегшення оповиває якась велика таємниця. Я не повірю остаточно, поки не побачу сам у мікроскоп, сказав Толанд. Але мені здається що це біолюмінісцентний планктон, який належить до пірофітових водоростей. Цих водоростей повно в північному льодовитому океані. Корки знизу в плечима. А ти хотів би, щоб вони потрапили сюди з космосу? Чому тебе це цікавить? Тому пояснив Толанд, що метеорит лежав у кризі, прісній воді, що потрапила сюди в результаті снігопадів. Вода в цій ополонці – це талий лід, що перебував у незмінно замороженому стані століттями. Як же в нього могли потрапити океанські істоти? Сказане Толандом, спричинило тривалу тишу. Рейчел встала на краю Аполонки і спробувала вдуматися в те, що почула. В шахті біолюміністентний планктон. Що це означає? «Десь там, унизу, має бути тріщина», – сказав Толанд. «Це єдине пояснення». Напевне, планктон потрапив до цієї шахти крізь ту тріщину разом із океанською водою, яка туди просочилася. Рейчел не зрозуміла. Як це просочилося? Звідки? Вона пригадала, як їхала на снігоході по льодовику. Океан за цілих дві мілі звідси. І Корк, і Толанд якось дивно поглянули на Рейчел. «Узагалі-то, – сказав Марлінсон, – океан розташовується просто під нами. Це плавучий, крижаний масив». Райчела обвела чоловіків отетерілим поглядом. «Плавучий? Але ж ми зараз на льодовику». «Так, ми на льодовику», – відповів Толанд, – «але не на суходолі. Інколи льодовики виходять за межі суші і розходяться вілом по воді». Через те, що лід легший за воду, льодовик і далі продовжує рухатися, уже перебуваючи над океаном у плавучому стані, наче гігантський плід. Льодовий шельф має саме таке визначення – плавуча частина льодовика. Він на мить замовк, а потім продовжив. Насправді ми ж зараз перебуваємо в океані за милю від берега. Шокована Рейчел – Одразу ж занервувалася. Вона уявила собі найближче довкілля, і думка про те, що вона фактично стоїть над північним льодовим океаном, викликала чималий страх. Здавалося, Толанд відчув її збентеження і заспокійливо потупов по кризі. Не турбуйся, цей лід – 300 футів завтовшки, з яких 200 ховаються під водою як крижинка, що плаває у склянці. І тому цей шельф дуже надійний. На такій основі можна запросто збудувати хмарочос. Рейчел розгоблено ківнула, вочевидь не повністю переконана. Відкинувши неприємні перечуття, вона тепер зрозуміла, чому у Туманда з'явилася саме така теорія походження планктону. Він гадає, що існує тріщина, котра спускається аж до океану. А по ній планктон піднявся до отвору. Це було цілком можливо, але залишався один парадокс, який непокоїв її. Нора Менгор чітко заявила про цілісність льодовика, бо пробурила декілька десятків пробних отворів на підтвердження його однорідності. Рейчел поглянула на Толанда. Мені здавалося, що бездоганна однорідність льодовика була наріжним каменем, Саме за шарами льоду, які накопичувалися роками, було визначено вік метеоріта. Хіба доктор Менгор не заявляла, що льодовик не має тріщин та розломів? Корки спохмурнів. Схоже, снігова королева дала маху. Не кажи цього надто гучно, подумала Рейчел, бо вона огріє тебе людорубом за ці слова. Толант потерпить боріддя, не зводичи очей зі світних істот. Іншого пояснення просто не існує. Тут, напевне, має бути якась тріщина. Не інакше, як льодовик тисне на океанську воду, що кішить планктоном, і той піднімається цією шахтою. Оце так тріщина, подумала Рейчел. Якщо товщина льоду становить тут 300 футів, а глибина отвору сягає 200, то ця гіпотетична тріщина має пронизувати 100 футів цуцільної криги. Але ж пробні буріння, що їх здійснила Нора Менгор, не засвідчили наявності тріщин. «Зроби на мені послугу», – повернувся Тулан до Корки. «Сходи, найди Нору. Будемо молити Бога, що вона має про цей льодовик інформацію, яку нам не повідомила. Та й Мін міг би нам дещо розповісти про цих маленьких сяючих тваринок». Корки повернувся і пішов. «Поквапся», – гукнув Толент ему на вздогін, а потім знову почав дивлятися у воду. «Можу присягнутися, що це біосвітіння починає блякнути». Рейчел поглянула на шахту, і дійсно, зелень стала не такою яскравою. Толент зняв куртку і поклав її на лід біля краю води. Рейчел збентежено поглянула на нього. «Майку, що ти збираєшся робити?» «Хочу перевірити, як потрапляє сюди солона вода. Лежачи на льоду без куртки? Егеш!» І Тулан підповз на животі до краю води. А потім, ухопившись за один рукав, другий почав опускати вниз доти, поки він не торкнувся води. Це високоточний тест на вміст солі, що застосовується океонографами світового класу. І називається він Лизнути мокру куртку. А в кінці льодовика Дельта-1, насилу, маніпулюючи пошкодженим мікророботом, відчайдушно намагався утримати його над головами кубки людей, що зібралися біля заповненої водою шахти. Зі звуків, які линули знизу, він здогадувався, що ситуація розгортається надзвичайно швидко. «Зателефонуйте, – керівникові, – сказав він, – у нас виникла... Серйозна проблема, Габріель Еш багато разів у юності ходила на екскурсії до Білого Дому, потайки мріючи, що одного дня працюватиме у цьому президентському маєтку і стане частиною еліти, яка визначатиме майбутнє країни. Однак наразі їй захотілося бути де завгодно, але не тут. Коли представник спецслужб він же охоронець зі східних дверей для відвідувачів. Провів її до пишного фає. Вона подумала, а що, власне, її інформатор хотів цим сказати? Запрошувати Габрель до Білого дому було явним безумством. А що, як мене побачить? Останнім часом вона досить часто стала мелькати в засобах масової інформації, які розповідали про неї, як про незмінну помічницю сенатора Секстона, його праву руку. Хтось її тут неодмінно впізнає. Це точно. Міс Еш. Габріель зупинилася. Підвела голову. Добродушний на вигляд вартовий у привітно посміхнувся їй. «Ось, погляньте сюди, будь ласка» і він показав, куди. Габриель поглянула в напрямку його руки і її засліпив в фотоспалах. «Дякую, пані!» Вартовий підвів її до столу і подав їй ручку. «Розпішиться, будь ласка, в журналі відвідувачів». І з цими словами він підсунув їй важкий фоліант у шкіряний палітурці. Габриель поглянула на журнал. Сторінка, яку вона перед собою бачила, була незаповненою. Вона пригадала, що колись чула, начебто всі відвідувачі Білого дому розписуються на чистому аркуші, щоб зберегти приватність свого візиту. І вона розписалася. Ось тобі і маєш таємну зустріч. Габріель пройшла крізь металодетектор і Вартовий напутливо побажав їй. Приємного вам візиту, міс Еш. Габріель пройшла за спецагентом по кахляному коридору іще 50 футів і опинилися перед другим столом. Там сидів іще один охоронець і закінчував виготовляти для неї її гостьову перепустку, яка щойно вилізла з ламінатора. Він пробував у перепусті отвір, просунув у нього шнурок і надів перепустку на шию Габріель. Пластик був і досі теплий. Фото на посвідченні було тим, яке зробили в коридорі півхвилини тому». Габрель була вражена. Хто сказав, що уряд працює неефективно? Вони пішли далі, і спецагент заводив її глибше і глибше до комплексу Білого Дому. З кожним кроком Габрель відчувала дедалі сильнішу тривогу. Хоч би хто не запросив її на цю приватну зустріч, ця загадкова людина не переймалася тим, щоб вся зустріч була таємною. Габрель Видали офіційну перепустку, вона розписалася в журналі відвідувачів, а тепер крокувала у всіх на очах першим поверхом Білого дому, де зазвичай водили туристів. «А це китайська кімната», – сказав гід групі відвідувачів. «Тут зберігається колекція порцеляни з червоним обідком, що належала Ненсі Рейган. Кожен набір обійшовся». В 952 долари, і це 1981 року дало поштовх суперечкам з приводу здогадного марнотратства президентської родини. Спецагент провів Габріель повз групу до великих мармурових сходів, якими підіймалася ще одна група туристів. «А зараз ви увійдете до східної кімнати площею 3200 квадратних футів», розповідав іще один гід, де колись Абігейл Адамс сушила білізну президента Джона Адамса. Опісля ми пройдемо до червоної кімнати, де Долі Медісон наливала ливала черку гостям, главам держав, а потім Джеймс Медісон проводив з ними перемовини. Туристи засміялися. Через низку загорож Габріль пройшла по до закритої для публики частини будівлі. І там увійшла до кімнати, яку бачила тільки в книжках та по телевізору. Їй аж подих перехопило. Господи, та це ж кімната -мап – мап. Сюди ніколи не водили туристів. Панельні стіни цієї кімнати розкривалися назовні, демонструючи численні шари світових мап. Саме тут Рузвельт окреслював на мапах хід Другої світової війни. Був також один неприємний момент. Саме в цій кімнаті президент зізнався про свій роман з Монікою Лівінські. Цю думку Габріель постаралася швидко викинути з голови. Але найважливішою обставиною було те, що з цієї кімнати відкривався хід до західного крила будівлі тієї зони у Білому домі, де працювали люди, що рухали важелі влади. Габрелі подумати не могла, що її запросять саме сюди. А Раніше вона уявляла собі, що повідомлення електронною поштою надсилав якийсь підприємливий молодий стажер або секретар чи секретарка, що працювали в більш тривіальних та доступних кабінетах. Тепер виявилося, що це не так. «Я йду до західного крила». Спецагент довів її аж до самого кінця коридору з килимовою доріжкою, зупинився перед дверима без позначки і постукав. Серце Габріель шалено заколотало. Відчинено, гукнув хтось зсередини. Агент спецслужби розчинив двері і кивнув Габріель, запрошуючи всередину. Вона увійшла. Штори на вікнах були опущені, в кімнаті панував присмерк. Габріель помітила невиразний силует якоїсь людини, що сиділа в темряві за столом. «Міс Еш!» – почувся голос із хмарини цигаретного диму. «Заходьте, будь ласка!» Коли очі Габріель призвичайлися до темряви, вона почала розпізнавати бентежно знайоме обличчя, і ім'я м'язи набружилися від подву. «Так ось хто!» – насилав мені повідомлення. «Дякую, що прийшли!» Холодно мовила Марджорі Тенч. «Міс Тенч?» – затнулася Габріель, не в змозі навіть дихнути. «Мене зовут Марджорі. Огидна жінка підвелася і випустила із ноздрів дим, наче вогнедишний дракон. Ми з вами станемо найкращими друзями!» Нора Менгор стояла біля шахти поруч із Толландом, Рейчел і Коркі та вдивлялися у темну воду метеоритної ополонки. Майко, звернулася вона до Толанда. Ти кмітливий хлопець, але явно з'їхав зі злузду. Немає тут ніякої біолюмінесценції. Тепер Толанд пошкодував, що не зняв світиння на відео. Поки Коркі ходив шукати нору та міна, біолюмінесценція швидко почала блякнути а за кілька хвилин вона припинилася взагалі. Толанд кинув іще один шматок ригову полонку, але не сталося нічого, зеленого сплеску більше не вийшло. І куди ж вони поділися, побивався Коркім. Толандові на думку спала досить гарна ідея. Біолюмінесценція, один із найвинахідливіших механізмів захисту, вигаданих природою, стала реакцією планктону на стресову ситуацію, відчуваючи, що його ось-ось поглинуть більше організми, він починає світитися спалахами, сподіваючись привабити і ще більше хижаків, які відлякують тих, хто напали першими. У цьому випадку планктон, несподівано потрапивши крізь тріщину у прісну воду, різко запанікував і почав світитися, а тим часом прісна вода поволі убивала його. Гадаю, ці мікроорганізми померли, припустив Толанд. Ага, їх хтось холоднокровно вбив, зарізав. презирливо пхикнула нора. Приплив якийсь маленький злобний кіт, і всіх їх жер. Корки люто на неї вирючився. Я теж бачив це світіння нора. А це було до чи після того, як ти прийняв наркотик галюциноген? Нащо мені брехати? Огрізнувся Корки. «Та ви, чоловіки, тільки й знаєте, що брешете». «Ага, про те, що маємо купу коханок, але про планктон, що світиться, ніколи». Толон зітхнув. «Нора, кому-кому, а тобі відомо про те, що в океані під товщою люду дійсно живе планктон?» «Майку», – злобно вигукнула вона. «Будь ласка». Не в не жити. До речі, під арктичними шельфами прекрасно почуваються понад 200 різновидів діатомових водоростей, а ще 14 видів автотрофних, джутикових, а також кілька видів багатоклітинних організмів, включно з поліхетами, амфіподами, є та рибами. Які питання? Томас Похмурнів. «Ясна річ, що ти знаєш більше про арктичну фауну, аніж я. І ти погоджуєшся зі мною, що під нами бує життя. Тож чому ти так скептично поставилася до світного планктону? Тому, Майко, що ця шахта закупорена. Це закритий резервуар із прісною водою. Як же до нього може потрапити океанський планктон? У воді я відчув присмак солі, наполягав Толланд. «Слабкий, але він є». Тобто я хочу сказати, що до шахти, звідкись, прибуває солонова вода. «Ага», – скептично відказала Нора. Він, бач, відчув присмак солі. «Та ти просто полиська в рукав старої, просякнутої потом куртки, і на цій підставі вирішив, що всі мої виморі щільності та взяті зразки неточні, і тому нічого не варті». То він подав їй для доказу мокрий рукав своєї куртки. «Майко!» Та не буду лизати твою довбану куртку, відрізала Нор, і зазирнула в ополонку. Дозвольте дізнатися, а чому ці зграї, начебто планктону, начебто вирішили заплести сюди через згадану тріщину. Може, через тепло, припустив Толанд, тепло приваблює багато морських істот. Може, і планктон привабило тепло, що тимчасово виникло в шахті? Коркі кивнув, має доволі логічний вигляд. – Логічний, – закотила очі Нора. – Знаєте, хоч один із вас є лауреатом премії з астрофізики, а другий – відомим океанографом, ви тупі як валянки. Вам ніколи не спадало на думку, що навіть якби тут була тріщина, а я впевнена, що її тут немає і бути не може, просто фізично неможливо, щоб до цієї шахти потрапила хоч трохи морської води. І вона подивилася на них з призирством і огидою. Але ж, нора, почав корки, панове, ми стоїмо зараз із вами над рівнем моря, і вона тупнула ногою польоду. Ну Но що ви до цей льодовий масив вивищується на сто футів над рівнем моря. Може, пам'ятаєте велику кручу у кінці цього шельфу? Ми перебуваємо вище за океан. Якби була тріщина, котра веде до цієї шахти, то веде б з неї, виливалася в океан. «А не навпаки. Ви що-небудь чули про силу земного тяжіння?» Тонт і корки перезирнулися. «От чорт!» – вилився Марлінсон. «Я не подумав!» – Нора показала на заповнену водою шахту. «Ви також могли помітити, що рівень води о цій ополонці не змінився!» Толон почував себе ідіотом. Нора мала абсолютно рацію. «Якби була тріщина, то вода б виливалася», а не прибувала. Толандмовщики постою в кільканадцять довгих секунд роздумуючи, що ж вдіяти? Гаразд, зітхнув він. Теорія тріщини виявилася хібною. Але ж ми все одно бачили у воді біологічне світіння. Напрушується єдиний висновок. Це не повністю замкнений резервуар. Я розумію, що більша частина твоєї інформації ґрунтується на припущенні, що льодовик є однорідним щільним масивом. Але... На припущенні? Нора явно почала злитися. Запам'ятай, Майку, це була не тільки моя інформація. НАСА зробила такий самий висновок. Ми всі підтвердили, що цей людовик є суцільним і щільним, без тріщин. То він поглянув через купол на юрму, що зібралася біля імпровізованого прес центру Хоч би що тут не відбувалося, ми маємо поінформувати про це керівника НАСА. Фігня засичала Нора. Кажу вам, цей льодовиковий масив чистий і суцільний, і я не дозволю поставити під сумнів результати своїх досліджень, тільки через те, що хтось полыська рука в рукав куртки, а комусь примарилося світіння. З цими словами вона кинулася до найближчого робочого місця і почала шукати потрібні прилади. Ось зараз візьму пробу води і доведу вам що немає в ній планктону, ні живого, ні мертвого. Рейчел та двоє чоловіків спостерігали, як нора опустила стерильну піпетку на тонкій мотузці у талу воду і взяла зразок для перевірки. Потім крапнула кілька крапель на маленький прилад, що нагадував мініатюрний телескоп, і поглянула у лінзу, навівши прилад на світло, що виходило з протилежного боку купола. Не збігла і кількох секунд – як вона почала лаятися. «Чорт забирай!» – Нора струснула прилад і знову поглянула в лінзу. «Господи, та що ж це таке? Мабуть, цей рефрактометр несправний. Що? Солона вода з тріумфом вигукнув корки?» Нора насупилася. «Та трохи є. Прилад показує трибідсадковий розчин солі. Але це абсолютно неможливо. Цей льодовик – мішок з льодом» утвореним внаслідок багаторічних снігопадів. Він має містити абсолютно прісну воду. Солі тут і близько не мусить бути. Нора понесла зразок до найближчого мікроскопа і уважно придивилася, а тоді застагнала. «Що, планктон?» – їхідно поцікавився Толанд. «Так». «Поліендри», – відповіла вона, трохи заспокоївшись. «Це один із тих різновидів планктону, які ми, гляціологи, найчастіше зустрічаємо в океані під льодовими шельфами. Вона кинула погляд на Толанда. І вони мертві. Вочевидь, вони не змогли вижити в тривіцетковому розчині солі. Усі четверо мовчки завмерли біля глибокої шахти». Рейчел розмірковувала про наслідки цього парадоксу для всієї історії з відкриттям. Він мерк на тлі величезного шматка метеорита зі скам'янілими рештками, але Рейчел працювала аналітиком, і їй часто доводилося бути свідком, як струнки теорії рушилися і від набагато менших суперечностей. «Що тут відбувається?» – загримів ззаду чийсь голос. Усі обернулися, підвели голови. З темряви виплавла ведмежа фігура керівника наса. Дрібниці невеличка загадка стосовно води у цій шахті, пояснив Толанд, і ми намагаємося її розгадати. Інформація Нори про стан криги пішла коту під хвіст, мало не радісно повідомив корки. Екстром, що встиг підійти до них, насупив брови. А що не так з даними про лід? Толанд непевно зітхнув. «Ми щойно виявили в шахті тривідсоткову концентрацію солі. І це суперечить звіту гляцеологів, у якому стверджується, що метеорит розміщувався в товщі замерзлої прісної води». Майк зробив паузу і продовжив. «У воді присутній також планктон. На обличчі Екстрема з'явився сердитий вираз. Але цього не може бути. У Людовику немає розломів». Це підтвердили перевірки, здійснені за допомогою геолого-розвідувальної апаратури. Метеорит був буквально запечатаний у крижаному моноліті. Рейчел знала, що екстем має рацію. Сканування, здійснене фахівцями НАСА, засвідчило, що метеорит лежав у суцільній кризі, міцній як граніт. Метеорит оточували фути і фути суцільного льоду, жодної тріщини – але Рейчел, уявляючи собі процес сканування, раптом зупинилася на одній дивній думці. До того ж, вівдалі екстрам зразки, які взяла доктор Мендлер, підтвердили суцільність і однорідність льодовика. «Саме так», – вигукнула Нора, кидаючи рефрактометр на стіл. «Підвійні перехресні докази. У Люду не було виявлено розломів, і це не залежає нам жодного пояснення, звідки ж узялися соль» та планктон у воді. Узагалі-то, озвалася Рейчел, і сміливість її голосу здивувала навіть її саму. Є ще одна можливість. У неї виникла абсолютно несподівана ідея. Усі повернули голову і поглянули на неї з неприхованим скептицизмом. Рейчел посміхнулася. Є дуже чітке і раціональне пояснення наявності солі та планктону, і вона іронічно поглянула на Толанда. Якщо чесно, майку, я здивована, як ти до цього раніше не допетрав? Планктон вмерзлий у літ, – перепитав Корки, анітрохи не переконаний тим поясненням, яке запропонувала Рейчел. Не хочу тебе розчаровувати, але зазвичай, коли організми замерзають, то вони гинуть. Пам'ятаєш, ці маленькі істоти мерехтіли, посилаючи нам сигнал тривоги. Тут може бути раціональне зерно, заявив Толанд, промовисто поглянувши на Рейчел. Декотрі види впадають в сплячку, коли того вимагає від них довкілля. Я колись навіть робив про це телесюжет. Рейчел кивнула. Ти показав щуку, звичайну, яка вмерзає в лід озера і чекає на відлигу, щоб оплести геть. Ти також розповідав про мікроорганізми на ім'я водяни від медики, які в пустелі зазнають повного зневоднення і залишаються в такому стані десятки років, а потім оживають, коли знову встановлюється дощова погода. Толан засміявся. Ага, отже, ти все-таки дивишся мої передачі. Рейчел дещо сором'язливо знизила плечима. «Що ви хочете нам сказати, міс Секстон?» – вимогливо спитала Нора. «Вона хоче нам сказати, – втрутився Толанд, – те, що я мав здогадатися раніше. Одним із видів про які я згадував у тій передачі, був саме планктон, що вмерзає у шапку полярного льоду зими, перебуває в стані сплячки всередині льоду, а потім оживає і пливе собі далі, коли настає літо і льодова шапка тоншає». Толон на хвилю замовк, а тоді продовжив своє пояснення. «Ясна річ, вид, про який я розповідав тоді, не був люмінесцентним, як той, що ми бачили тут, проте все можливо». «Замерзлий планктон», – продовжила Рейчел, підбадьорана тим, що Майкл Толон жваво підтримав її ідею. «Може пояснити все, що ми тут щойно побачили. У минулому в цьому людовику утворилися тріщини». І в нього проникла солона вода, яка кішила планктоном, а потім замерзла. Можна припустити, що в цьому людовику існують ділянки замерзлої морської води, що містить планктон. Уявіть собі, що коли нагрітий метеорит підіймали до гори, то він пройшов через одну з таких ділянок. Солоний морський лід розтанув, планктон вийшов із плячки, а у прісній воді з'явився певний відсоток солі. О, Господи, вигукнула Нура і недоброзичливо скривилася. Виявляється, у нас тут усі раптом стали фаховими гляцеологами. Куркі теж висловили скептицизм. Тоді апаратура ССЗ неодмінно зафіксувала всі ділянки замерзлої морської води, адже лід з прісної води та замерзла морська вода мають різну щільність, чи не так? Різниця у щільності дуже незначна зауважила Рейчел. «Три відсотки. Розбіжність досить істотна», – заперечила Нора. «Так, але її можна виявити лише в лабораторних умовах. А апаратура ССЗ здійснює свою перевірку з космосу з висоти 120 міль. Її комп'ютери запрограмовано розрізняти очевидне – лід та людину кашу, граніт і вапняк». Рейчел обернулася до керівника Космічної агенції. «Я маю рацію, припускаючи, що система спостереження за Землею, вимірюючи щільність з космосу, може не розрізніти морський лід і лід із прісної води». Директор кивнув «Так, усе правильно. Різниця у 3% – це поза межами порогу чутливості апаратури ССЗ». Із супутника прісноводний та салонний лід матимуть ідентичний вигляд. На обличчі Толанда з'явився заінтригований вираз. Цим також можна пояснити незмінний рівень води у цій шахті. Він поглянув на Нору. «Як ти, кажеш, називається планктон, виявлений у цій ополонці?» «Поліендра», – заявила Нора. «І ти хочеш тепер спитати мене, чи здатна поліендра впадати у сплячку в кризі? Можеш радіти». Так, здатна, цілком і повністю. На льодових шельфах можна виявити великі популяції поліендри. Вона випрямінює світло і здатна впадати в сплячку всередині криги. Ще є питання? Усі перезирнулися. В інтонації нори чулося якесь підсподне заперечення, якийсь виклик, проте вона щойно підтвердила теорію Рейчел. Отже... Обережно пропустив Толанд, це можливо. Ця теорія має сенс, звісно, погодилася Нора, якщо мати мозок недорозвиненої дитини. Не зрозуміла, лиховісно блиснула очима Марейчел. Нора теж злобно витріщилася на неї. Певно, у вашій професії дилітанства найнебезпечніша річ. Повірте мені, те саме стосується і гляціології. Нора відірвала від неї очі і обвела поглядом решту присутніх. Зараз я вам усе поясню раз і назавжди. Ділянки замерзлої морської води, про які казала міс Секстон, і справді трапляються. Гліціологи називають їх проміжками або порожнинами. Однак ці проміжки формуються не як кишені солоного льоду а як сильна розгалужена система щупалець по до таких танків, як людська волосина. Коли ми піднімали метеорит, він мав пройти крізь дуже велику кількість таких розгалужених проміжків, щоб дати 3% концентрацію солі в такій глибокій шахті. Екстрем невдоволено скривився. «То це можливо чи ні? Абсолютно неможливо», – спокійно відповіла Нора. Я неодмінно натрапила би на проміжки солоного льоду, коли робила пробне буріння. Ці зразки бралися в точках, вибраних здебільшого навмання. «Я правильно розумію?» – спитала Рейчел. «Могло ж статися так, що бур просто оминув проміжки морського льоду?» Я свердлила вниз, просто над метеоритом, а потім зробила кілька свердловин з боків, на відстані лише кількох футів. «Куди вже ближче?» Та я просто питаю. Тут є спірний момент, зауважила Нора. Проміжки солоної води трапляються тільки в сезонній кризі, тобто тій, що виникає і тене з кожною парою року. А лід на шельфах Мілна – це твердий, прибережний лід, що утворюється в горах, а потім рухається до узбережжя і падає, відламуючись брилами у море, хоча планктоном, і дуже зручно пояснити цей загадковий феномен, можу запевнити, що в цьому льодовику немає розголуженої мережі замерзлих мікроорганізмів. У невеличкій групі знову запала тиша. Та попри різке спростування планктонної теорії, аналітичний розум Рейчел, звиклий до систематичної обробки даних, відмовлявся прийняти це заперечення. Інстинктивно вона відчувала що присутність замерзло планктону в льодовику, є найпростішим поясненням виниклої головоломки. Закон економії доказів, подумала вона. Цей закон інструктори в управлінні військово-космічної розвідки закріпили у неї аж у підсвідомості. Коли існує велика кількість пояснень, то зазвичай правильним є найпростіше. Вочевидь, Норі Менгер було, що втрачати, якщо її інформація про стан криги виявиться хибною. Рейчел спала на думку, що коли гляціолог побачила планктон, то збагнула, що помилялася, а тепер намагалася замістити сліди. «Я щойно поінформувала персонал Білого дому про те, – мовила Рейчел – що цей метеорит виявлено в шарі прісноводного льоду, де він пролежав, не торкнутий і без зовнішнього впливу, починаючи з 1716 року, відтоді як відколовся від знаменитого метеорита, відомого як юнгір -Сольський. А тепер виходить, що на цей факт впала тінь сумніву. Керівник НАСА мовчив з похмурим виразом обличчя. Тулон прокашлявся. Мушу погодитися, зречив. У шахті знайдено солону воду та планктон, і хоч би яким не було пояснення, очевидно одне: ця шахта не є замкненим простором. Принаймні ми не можемо цього напевно стверджувати. Куркіс бентежився і зауважив: Знаєте, що, люди? Не хочу тут висловлюватися як астрофізик, але коли ми помиляємося у своїй царині, то йдеться про гігантські величини. Мільярд років туди, мільярд сюди, а тут якийсь дрібний планктон та салона вода. Чи це так уже важливо? Тобто чистота Криги жодним чином не впливає на сам метеорит, так? І на скам'янілості, що в ньому містяться. Ніхто не ставить під сумнів їх справжність. Якщо виявиться, що ми помилилися з даними стосовно льоду, то всім буде до цього байдуже. Людей цікавить одне – ми знайшли докази існування життя на іншій планеті. Вибачте, докторе Марлінсон зауважила Рейчел, як фахівець, що працює над збиранням та аналізом інформації, я мушу з вами не погодитися. Будь-яка дріб'язкова недоречність у даних, які сьогодні збираються оприлюднити НАСА, здатна кинути тінь на правдивість усього відкриття, включно з автентичністю скам'янилих решток комах. У корки а щелепа від Що ви такі кажете? Ці скам'янілості абсолютно неспростовні. Знаю, і ви це знаєте, але якщо до громадськості дійдуть чутки про те, що наса навмисне надала неправдиві дані про лід, то, повірте мені, вона одразу ж почне замислюватися, чи не збрехала агенція стосовно чогось іще. Нора зробила крок уперед. Її очі палали гнівом. Мої дані про Криво не підлягають жодному сумніву. Вона обернулася до директора. Я можу довести вам, що в цьому льодовиковому шельфі немає вкраплень солоного льоду. Екстром зміряв її довгим поглядом. Яким чином? Нора стисла пояснила свій план. Коли вона закінчила виклад, Ричел мусила визнати, що ця ідея є цілком слушною. Але керівник НАСА не поділяв її впевненості. А результати будуть остаточними та вичерпними на 100%, запевнила його Нора. Якщо поблизу цієї шахти знайдеться хоч дещиця бісого солоного льоду, то ви неодмінно це побачите. Навіть кілька краплин солоної води світитимуться у моєму устаткуванні, як Тайм Сквер у Нью-Йорку. Екстрем нахилив короткострижену голову і насупив брови. «У нас обмаль часу. До прес-конференції лишилося дві години. Я впораюся за двадцять хвилин. А вам далеко доведеться йти? До якого місця на льодовику?» «Та недалеко. Вистачить і двохсот ярдів». Він кивнув. «А ви впевнені, що це безпечно?» «Я візьму з собою сигнальні ракети», – відповіла Нора. «До того ж зі мною піде Майк». Толанд різко відвів голову. «Я?» «Ну, звісно, Майку, а хто ж ще?» «Ми будемо в зв'язці. Мені знадобиться пара сильних рук на той випадок, якщо на дворі сильний вітер». «Але ж вона має рацію», – підтвердив керівник НАСА, повертаючись до Толанда. «Вона не мусить іти сама. Я б послав з норою когось зі своїх людей». «Але якщо чесно, я не хочу, щоб ця планктонна проблема вийшла за межі нашого кола, поки ми не дізнаємося, проблема це чи ні». Толонт не хоче ківнув. «Я теж хотіла б піти», – озвалася Рейчел. Норок ротнулася, сіпнувшись, наче кобра. «Чорта з два». «Я почувався безпечніше», – сказав директор таким тоном, наче ця ідея лише щойно спала йому на думку, якби ми використали стандартну конфігурацію четвірка. Якщо ви підете вдвох і мить послизниться, то ви ні не втримаєте його. У чотирьох набагато безпечніше, ніж у двох. Він не мить замовк, а потім поглянув на корки. Це означає, що підете або ви, або доктор Мін. Екстром обвів поглядом житлосферу. А де доктор Мін, до речі? «Щось його вже довгенько немає, — зауважив Толанд. Може, він вирішив трохи подрімати? Екстром повернувся до Корки. Докторе Марлінсон, я не можу наказувати, щоб ви пішли разом із нами. Однак, та яка проблема? — вигукнув Корки. Піду і допоможу, щоб усе було як слід. Ні, — вигукнула Нора. У чотирьох ми лише заважатимемо одне одному. Ми підемо з Майком у двох. Ви не підете з Майком у двох, мовив керівник НАСА тоном, що не допускав заперечень. Не дарем наш зв'язки формуються четвірками, і ми маємо ужити усіх заходів безпеки. Мені ще бракувало тут нещасного випадку за дві години до найзнаменітішої прес-конференції за всю історію НАСА. Сидячи в задушливій атмосфері кабінету Марджорі Тенч, Габріель Еш почувалася вкрай непевно і невпевнено. «Що цій жінці від мене треба?» Сидячи у крісля напроти неї, Тенч відкинулася на спинку, і її кутасті риси, здавалося, випромінювали задоволення від того незадоволення і дискомфорту, що їх зазнавала Габріель. «Вас дратує дим?» – спитала Тенч, дістаючи з пачки цигарку. Ні, збрехала Габріель, але Тенчу вже все одно запалила цигарку, не дочекавшись відповіді. Ви і ваш бос виявили підвищений інтерес до НАСА під час цієї виборчої кампанії. Безбарвним тоном розпочала власниця кабінету. Так, відрізала Габріель, навіть не намагаючись стримувати свій гнів. Завдяки тому, що дехто дуже вміло цей інтерес підігрівав. І я вимагаю пояснень. Маржа стиснула губи, зобразивши на обличчі вираз нерозуміння. Ви хочете знати, чому я підгодовувала вас повідомленнями про нас, надсилаючи їх на вашу адресу. Інформація, яку ви мені пересилали, завдала шкоди президенту. У короткостроковій перспективі? Так, завдала. Зловісна інтонація радниці президента змузила Габріель рознервуватися. І що б це могло означати? Розслабтеся і заспокойтесь, Забріель. Мої електронні повідомлення насправді мало вплинули на ситуацію. Сенатор Секстон почав свої напади на НАСА ще задовго до того, як я вступила в гру. Я лише додала чіткості і конкретності його аргументам. «Зміцнила його позиції». «Зміцнила його позиції? А як же?» – посміхнулася Тенч, оголюючи жовті прокурені зуби. Особливо це вдалося йому сьогодні, під час дебатів у телестудії. Габріель пригадала відповідь сенатора на гостре, безкомпромісне запитання Марджорі Тенч. «Так, я виступлю із законодавчою ініціативою розпустити НАСА». Секстон дав загнати себе у кут. Але вискочив із цієї халепи, зробивши сильну і відверту заяву. То було правильне рішення. Хіба ж ні? Із задоволеного вигляду тенч Габріль відчула, що вона чогось не знає, що їй бракує якоїсь важливої інформації. Раптом тенч підвелася, і якийсь лява постать заповнила собою безтотісний простір кімнати. З цигаркою куточку рота вона підійшла до стігного сейфа і витягла із нього товстий коричневий конверт. Потім повернулася до столу і знову сіла. Абрілюважно придивилася до товстого конверта. Тенш посміхнулася, тримаючи конверт так, як тримає гравець козирного туза. Кінчиком пальця вона дратівливо пошкребла по його краю, неначе смакуючи приємну моменту. Габріль знала, що то, мабуть, промовляє їй нечиста совість, але їй було лячно. А що, як у тому конверті якийсь доказ її необичної сексуальної пригоди з сенатором? Та це просто смішно. Нема чого боятися, заспокоювала вона себе. Ця пригода відбулася пізно увечері у замкненому сенаторському офісі Секстона. До того ж, якби Білий Дім дійсно про щось дізнався і мав докази, він би давно зробив їх надбанням гробацькості. Вони можуть підозрювати, подумала Габріель, але вони не мають доказів. Тенч загасила цигарку в попільниці. Міс Еш, знаєте ви чи ні, але ви потрапили в самісінький центр битви, що точиться у Вашингтоні за лаштунками, починаючи з 1996 року. Такого повороту Габрель не очікувала. Прошу. Радниця закорила ще одну цигарку. Тонкі як нитки губи стиснули її кільцем, і кінчик цигарки заживрів червоним вогником. Що вам відомо, про законопроект під назвою «Про сприяння комерціалізації космічного простору». Габріель ніколи про нього не чула, і тому розгублено знизила плечима. «Невже ви не знаєте?» – їхідно перепитала Тенч. «Це мене дивує. Враховуючи платформу, з якої йде на вибори ваш кандидат, цей законопроект запропонував 1996 року сенатор Вокер». Якщо стисло, ось його зміст. Після висадки людини на місяць НАСА більше не спромоглася ні на щопутне. І тому в законопроекті пропонується приватизувати НАСА і негайно дорого продати активи приватним космічним компаніям, дозволивши системі вільного ринку ефективніше досліджувати космос, щоб таким чином зняти з платників податків тягар фінансування НАСА. Габріель колись чула про плани приватизації НАСА, але не знала, що ці плани навіть набули вигляду офіційного законопроекту. Цей законопроект про комерціалізацію, продовжила Тенч, уже чотири рази пропонувався на розгляд Конгресу. Він схожий на ті, згідно з якими було приватизовано державну галузь із видобутку урану. І всі чотири рази Конгрес ухвалював цей законопроект. На щастя, усі чотири рази Білий Дім накладав на нього вето. Захарію Герні довелося витувати його аж двічі. На що ви натякаєте? Якщо сенатор Секстон стане президентом, то неодмінно підтримує цей законопроект. Я маю підстави вважати, що Секстон безжальний і, не змигнувши оком, продасть активи НАСА зацікавленим комерційним структурам за першої ж нагоди. Коротше кажучи, ваш кандидат підтримує приватизацію Космічної агенції замість утримувати її на гроші платників податків. Наскільки мені відомо, сенатор ніколи публічно не висловлювався щодо планів приватизації агенції того чи іншого відповідного законопроекту. Дійсно, так. Одначе, знаючи його політичні погляди, я припускаю, що він би підтримав такий законопроект. Зазвичай приватні структури працюють ефективніше за державні. Цю вашу відповідь я трактую як підтвердження моїх слів. Приватизація НАСА – це найсправді жахлива ідея, і є багато причин, чому кожна адміністрація в Білому домі Блоковано цей законопроект відтоді, як він потрапив до Конгресу. Мені вже доводилося чути аргументи проти приватизації космосу, зазначила Габріель, і я добре розумію вашу тривогу. Та не вже, – нахилилися до неї тенч. А які саме аргументи доводилося вам чути? Габріель збентежено зававтозилася у кріслі. Зазвичай це стандартні, суто абстрактні, побоювання, що коли ми приватизуємо наса, то нинішнє прагнення до нових наукових відкриттів зміниться на прагнення отримати прибуток за рахунок тих чи інших комерційних проєктів. Це дійсно так: космічна наука одразу ж помре і замість витрачати кошти на дослідження нашого Всесвіту. Приватні космічні компанії будуть виснажувати астероїди, безжально видобуваючи із них корисне копалини, будуватимуть космічні готелі для туристів і надаватимуть послуги запуску комерційних супутників. Навіщо приватним компаніям перейматися вивченням походження нашого Всесвіту, якщо на вкладені мільярди вони не отримують ані цента прибутку? «А чому ви впевнені, що не перейматимуться?» – спробувала заперечити Габріель. «Адже можна буде створити, наприклад, Національний фонд космічних досліджень, який фінансуватиме виключно наукові космічні програми. Ми вже маємо таку систему, і вона називається НАСА». Габріель замовкла. «До того ж», – продовжила Тенч, – «відмова від наукових досліджень на догоду на живі» Це лише побічна проблема і дуже незначна в порівнянні з тим хаосом, який запанує, якщо дати приватним компаніям хазяйнувати в космосі на власний розсуд. І якщо ми так зробимо, то знову матимемо дикий захід, тільки цього разу у космосі. Ми знову матимемо натовпи переселенців-піонерів, що заявлятимуть права на ділянки на Місяці та на астероїдах, а потім захищатимуть ці слова силою. Я вже чула пропозиції компаній розміщувати у космосі гігантську неонову рекламу. Я вже бачила клопотання стосовно створення космічних готелів, туристичних атракціонів, де запропоновано викидати відходи в космічний простір. І ці купи сміття обертатимуться на земній орбіті або мандруватимуть у відкритому космосі. А буквально вчора я навіть прочитала – що одна компанія пропонує перетворити космос на такий собі мавзолей, запускаючи в нього домовини з небіщиками. Класно! Уявіть собі, що який-небудь супутник зв'язку налітає у космосі на домовину. А минулого тижня до мого кабінету завітав один мільярдер, голова Ради директорів Великої корпорації. Знаєте, про що він клопотався? про те, щоб притягнути ближче до Землі астероїд для видобутку мінералів. Довелося нагадати цьому типові, що коли підтягнути астероїд до Землі, це може привести до катастрофи глобальних масштабів. Можу запевнити вас, Міс Еш, що у разі ухвалення цього законопроекту серед НАТО-підприємців, які рінуться освоювати космічний простір, не буде науковців-ракетників, то будуть спритні ділки з тугими кишеннями та порожніми головами. Доволі переконливі аргументи, зазначила Габріель. І можу вас запевнити, що сенатор Секстон серйозно на них зважатиме, якщо йому коли-небудь доведеться розглядати цей законопроект. Але дозвольте спитати, який стосунок усе це має до мене? Очі тенщі, що віддалися крізь сигаретний дим, лиховісно звузилися. Багатьом людям страх як кортить заробити на космосі купу грошей, і лобісти посилюють свій тиск, аби зняти всі обмеження і відкрити шлюзи. Право вето, яке має президент, це єдина перешкода на шляху до приватизації, на шляху до повної анархії в космосі. Виходить, президент Захарі Герні молодець що наклав би це на цей законопроект. Але я боюся, що ваш кандидат не буде настільки розважливим у разі свого обрання. Повторюю, сенатор, якщо його оберуть, ретельно зважить усі за і проти, приймаючи рішення стосовно цього законопроекту. Але Марджорі явно не поділяла її впевненості. А ви знаєте, скільки коштів витрачає сенатор Секстон? на свою рекламу в засобах масової інформації. Це запитання здалося Габріель дещо дивним. Ці цифри відомі широкій громадськості, ніхто не робить із них таємниць. Понад три мільйони на місяць. Габріель знизила плечима Приблизно стільки. Ця цифра більш-менш відповідала дійсності. Це дуже багато грошей. Ви так не вважаєте? А він має... Дуже багато грошей. Так, він усе добре спланував у своєму житті. Точніше, уклав вигідний шлюб. Тень зробила паузу, видихнула дим. Така сумна історія вийшла з його дружиною Кетрін. Її смерть стала для нього страшним ударом. Тень трагічно зітхнула, вочевидь, удавано. Вона померла не так давно, наскільки я пам'ятаю. Або ви почнете говорити конкретно, або я зараз піду. Тань закашлялася. Потім простягнула руку до товстого коричного конверта. Витягнувши з нього невеличкий стос скріплених паперів, вона подала його Габріель. Це фінансова звітність Секстона. Габріель здивовано переглянула документи. Звітність за декілька останніх років. Хоча помічниця сенатора і не була втаймничена в тонкощі сексонівських фінансів, вона інтуїтивно відчула, що ці дані справжні. Банковські рахунки, рахунки кредитних карток, акції, нерухомість, борги, прибутки на вкладений капітал і збитки. Це приватна інформація. Де ви її роздобули? Моє джерело інформації – не ваша справа, але якщо ви завдасте собі клопоту вивчити ці документи, то чітко побачите – що сенактор Секстон не має тих грошей, які зараз витрачає. Після смерті Кетрін він розтринькав велику частину її спадку на невдалі інвестиції, предмети розкоші та на забезпечення своєї перемоги на попередніх партійних виборах. Півроку тому ваш кандидат був банкрутом. Може вона блефує, якщо Секстон справді збранкрутів то цього не можна було сказати з його поведінки. Навпаки, він щотижня замовляв дедалі більше політичної реклами. «Ваш кандидат, – продовжила Марджорі, – витрачає грошей у чотири рази більше за президента, а власних коштів він не має. Ми отримуємо багато пожертв». «Так, декотрі з законні». Габрель різко підвела голову. «Прошу». Тенч нахилилася через стіл, і Габріель відчула її нікотиновий подих. Габріель Еш, зараз я поставлю вам запитання і раджу дуже добре подумати, перш ніж відповісти. Поза як от вашої відповіді залежить, чи проведете ви кілька наступних років за ґратами, чи залишитеся на волі. Вам відомо про те, що сенатор Секстон бере величезні незаконні суми від космічних компаній Які сподіваються заробити мільярди Від приватизації НАСА Габріель отитаріло Витріщилася на неї Це абсурдне припущення Ви хочете сказати Що вам невідомо Про цей бік його діяльності Гадаю, якби сенатор і справді Брав такі величезні хабарі Як ви кажете То я б неодмінно про це знала Тенч холодно посміхнулася Габріель «Я розумію, що сенатор Секстон не зовсім чужий вам чоловік, і ви багато про нього знаєте, але, запевняю, ви ще дуже багато не знаєте про цього чоловіка». Габріль обурона підвелася. «Нашу зустріч закінчено». «Навпаки», – заперечила Марджорі Тінч, дістаючи з конверта решту його з місту і розкладаючи на столі. «Наша зустріч тільки-но починається». У гримерці житлосфери Рейчел Секстон відчула себе астронавтом, коли надягла автономний захисний костюм чорного кольору. Цей суцільний костюм нагадував надувний підводний скафандр. Його двошарова м'яка тканина з ефектом пам'яті мала отвори, крізь які подавався щільний гель, що допомагав регулювати температуру тіла як у гарячому, так і в холодному довкіллі. Коли Рейчел натягувала на голову еластичний каптур костюма, її погляд упав на директора наса. Він стояв біля дверей, наче вортовий, і був явно невдоволений цією невеличкою вимушеною експедицією. Оснащуючи кожного всім необхідним, Нора не припиняла лаятися. А оцей для недоумкуватих опецьків, сказала вона, кидаючи Марлінсону його костюм. Туланд майже встиг надягнути свій. Коли Рейчел повністю застебнулася на зіпер, Нора знайшла на її костюмі клапан і приєднала до нього впускну трубку, обкручену навколо сріблянстого бачка. «Вдихніть», – сказала Нора, відкриваючи клапан. Рейчел почула сичання, і костюм почав стискатися навколо неї завдяки гелю з ефектом пам'яті. Відчуття було таке, наче пускаєш у воду руку у гумовій рукавичці. Коли на її голові надувся каптор, він натиснув їй на вуха, від чого всі звуки стали приглушеними. «Я буцімто в коконі», – подумала Рейчел. «Найкраще у цьому костюмі, – зазначила Нора, – це його підкладка. Можна впасти і нічого при цьому не відчути». І Рейчел їй повірила, бо почувалася так, Наче її зашили в матрац. Нора подала їй декілька інструментів – льодоруб, а також застіпкі карабіни – зв'язки, які вони прикріпила до ременя, пристьобнутого до талії Рейчел. «І все це для того, щоб пройти якихось 200 ярдів?» – спитала Рейчел. Нора звузила очі. «Вийдете чи ні?» Толон підбадьорливо кивнув Рейчел. Нора просто перестраховується. Курки, посміючись, підключився до резервуара і надув свій костюм. Таке враження, що я увібрався у величезний презерватив. Нора роздратовано простогнала. Хлопче, час би вже знати, що таке презерватив і як ним користуватися. Незайманий ти наш. Тулон присів біля Рейчел. Зав'язуючи їй важкі черевики та прикріплюючи до них шпичаки, він слабо посміхнувся. «Ти дійсно хочеш піти!» У його очах промайнув вираз майже батьківської турботи, і вона одразу звідчула симпатію до цього чоловіка. Рейчен сподівалася, що Майкл не помітив її зростаючі тривоги. «Двісті ярдів – це ж зовсім недалеко!» «А ти, певно, думав, що захват можна відчути лише у відкритому морі під час сильного шторму!» Толлент, прикріплюючи власні альпіністські шпичаки, захихотів. Насправді вода у рідкому стані подобається мені значно більше, аніж у замерзлому. «Я ніколи не була великим фаном води та льоду», – зазначила Рейчел. «Колись іще малою дівчинкою я провалилася крізь крію, і відтоді вода мене завжди нервує». Толон співчутливо поглянув на неї. «Шкода. Коли усе це закінчиться, прийджай до мене нагою, і я зміню твоє ставлення до води». Це я тобі обіцяю. Запрошення здивувало її. Дослідне судно Гоя було добре відомо завдяки програмі Толанда «Дивовижні моря» та репутації одного з найнезвичайніших плавзасобів у океані. Хоча візит на це судно і обіцяв Рейчел чимало нервових потрясінь, вона знала, що відмовитися буде важко. Наразі Гоя стоїть на якорі. «За 20 миль від узбережжя Нью-Джерсі», – зауважив Толланд, вовтузючись із застіпками. «Схоже, що для неї це не зовсім звичне розташування. А ось і ні. Атлантичне узбережжя – дивовижне місце. Ми збиралися знімати новий документальний фільм, але президент безжально перервав цей процес». Рейчел розсміялася: «Документальний фільм? А про що?» про гігантську акулу молот і мегаплюми. Рейчел спохмурніла. Добре, що я заздалегідь поцікавилася. Тулант нарешті впорався із застіпками і підвів голову. Якщо серйозно, то я вже два тижні займався зйомками. Вашингтон недалеко від узбережжя Нью-Джерсі. Вибирайся до мене, коли повернешся додому. Нема чого марнувати життя, живучи у страху перед водою. «Моя команда розгорне перед тобою червоний килим. Їхню розмову перервав пронизливий, як автомобільна сирена, голос нори. «Вийдете зі мною на двір, чи мені принести вам шампансько та свічок?» Габріель еш не знала, що і думати про ті документи, які розклала перед нею на столі Марджорі Тенч. То були фотокопії листів, факсів, роздруківки телефонних розмов, і все це, здавалося, підтверджувало припущення, що сенатор Секстон підтримував таємні стосунки з приватними космічними компаніями. Тенч підштовхнула до Габрель двій козернистих чорно-білих фотографій. Гадаю, це для вас не новина. Помічниця сенатора поглянула на фото. На першому сенатор Секстон виходив із таксі, в якомусь підземному гаражі. Але ж Секстон ніколи не користується послугами таксі. Габріель перевела погляд на друге фото. Сенатор сідає до білого міні-вена в гаражі. Можна було розгледіти, що в міні-вені на нього чекав якийсь дідуган. А це хто? Поцікавилася Габріель, сумніваючись у справжності знімків. Великий цебе. КК На обличчі Габріель з'явився непевний вираз – фонд «Космічний кордон». Фонд був чимось на кшталт спілки приватних космічних компаній. Він представляв інтереси космічних підрядників, підприємців та багатих авантюристів усіх приватних організацій, зацікавлених у виході в космос. Вони зазвичай критикували НАСА, стверджуючи, що космічна програма Сполучених Штатів – вдається до нечесних бізнесових прийомів, щоб перешкодити приватним компаніям організувати запуск космічних кораблів власними силами. Наразі фонд Космічний кордон, продовжила Тенч, об'єднує понад 100 великих корпорацій та декілька дуже багатих підприємств, які нетерпляче чекають ратифікації закону про комерціалізацію космосу. Абрель замислилася. Цілком очевидно, що ФКК був дуже зацікавлений у підтримці виборчої кампанії сенатора Секстона, хоча останній і намагався триматися на певній відстані через їхню суперечливу лобійську тактику. Недавно ФКК публічно виступив Звучними закидами звинувачується НАЦА в тому, що вона фактично перетворилася на незаконну монополію, чия забезпечена владою здатність працювати збитково і не пригорати, була кричущим прикладом нечесної конкуренції щодо приватних фірм. Як заявляв ФКК щоразу, коли телефонна компанія хотіла запустити власний супутник зв'язку, декілька приватних космічних компаній погоджувалося виконати це замовлення за помірну ціну в 50 мільйонів доларів. На жаль, у справу завжди втручалася НАСА і пропонувала запустити супутник лише за 25 мільйонів. І це тоді, коли собівартість такого запуску для НАСА складала в п'ятеро більше суму. Працюючи у збиток, НАСА таким чином зберігає свою монополію в космосі, стверджували юристи ФКК, а розплачуватись за це доводиться платникам податків. На цьому фото видно, сказала Тенч. Ще ваш кандидат потайки зустрічається із представниками організації, яка лобіює інтереси приватних космічних компаній. Радниця президента кивнула на декілька інших документів, що лежали на столі. У нашому розпорядженні також копії внутрішніх меморандумів ФКК. У цих доповідних записках компаніям-членам фонду настійно рекомендуються Збирати великі суми грошей відповідно до їхніх чистих активів і переказувати на рахунки, контрольовані сенатором Секстоном. Фактично, ці компанії об'єднали зусилля, аби проштовхнути Секстона на посаду президента Сполучених Штатів. З огляду на це можу припустити лише одне: він погодився ратифікувати закон про комерціалізацію космосу та приватизацію НАСА в разі свого обрання. Габріель недовірливо поглянула на сто з документів. «Невже ви хочете, щоб я повірила, ніби Білий дом має свідчення повністю незалежного фінансування виборчої кампанії свого конкурента, але чомусь тримає ці докази в секреті?» «А у що би ви повірили?» Габріель кинула на Марджорі гнівний погляд. «Якщо чесно, то враховуючи ваші здібності до маніпуляції, Напрошується логічне пояснення. Ви намагаєтеся обдурути мене, використовуючи фальшиві документи та фото, скомпільовані якимось дібним співробітником Білого дому на його офісному комп'ютері. Таке може бути, я згодна, але це неправда. Неправда? Але тоді як ви роздобули цю внутрішню документацію? Ресурси, необхідні для того, щоб організувати її викрадення, явно перевищують можливості Білого дому. Ви маєте рацію, ця інформація дісталася нам як несподіваний подарунок. Абріль розгубилася, не знаючи, що сказати. І майте на увазі, додала Тенч, що у нас багато такої інформації. Річ у тім, що президент має чимало впливових політичних союзників, котрі зацікавлені в тому, щоб він залишився на своїй посаді. Згадайте, що ваш кандидат збирається скорочувати витрати скрізь і всюди, а насамперед тут, у Вашингтоні. Сенатор Секстон мав необережність заявити про необхідність безжального скорочення роздутого, на його думку, бюджету ФБР представляючи як класичний приклад марнотратства держави. Він зробив також кілька залпів по податковій службі. Певно, дехто у ФБР чи в податковій трохи занепокоївся такими далекосяжними планами. Габріель зрозуміла натяк. Люди з ФБР та податкової служби Штатів мали ресурси і можливості роздобути такі дані а потім надіслати як подарунок президентові, щоб допомогти його переобранню. Але Габріель і досі ніяк не могла повірити, що сенатор Секстон здатен приймати незаконні пожертви на свою виборчу кампанію. «Якщо це так, – виклично сказала Габріель, – у чому я сильно сумніваюся, то чому ви не зробили цю інформацію надбанням широкого загалу? А чому? Як ви гадаєте?» тому що ці дані зібрано незаконно. Те, у який спосіб ми роздобули відомості, не має в цьому випадку ані найменшого значення. А я гадаю, що має. Цю інформацію не можна використати в ході судового процесу. А до чого тут судовий процес? Ми просто влаштуємо витік інформації до мас-медіа, а подадуть це як історію з достовірного джерела, супроводивши її фотографіями та документами. І Секстон вважатиметься винним, доки не доведе зворотнє. А його кампанія проти НАСА стане важливим доказом того, що він бере хабарі. Габріль знала, що це правда. «Чудово», – сказала вона з викликом. «Тоді чому ви й досі не влаштували такий витік? Тому що це чорнуха». А президент пообіцяв не вдаватися до чорнухи і збирається дотримуватися своєї обіцянки стільки, скільки зможе. Ага, можна подумати, невже президент настільки шляхетна людина, що відмовляється опублікувати ці матеріали лише тому, що виборці визнають їх чорнухою? Це чорнуха для всієї країни. Вона зачепить десятки компаній, у яких працює багато чесних людей. Вона заплямує інститут сенаторства і погано вплине на моральний стан країни. Нечесні політики шкодять усім політикам. Американцям потрібна віра у своїх лідерів. Оприлюднення цих даних призведе до слідства, під час якого виявляться огидні факти, а один американський сенатор – та декілька керівників великих компаній, майже напевне, загремлять за грати. Хоча логіка Марджорі Тенч і була бездоганною, все одно Габріель сумнівалася в щойно почутих звинуваченнях. А який стосунок ця інформація має до мене? Міс Еш, коли ми оприлюднимо ці документи, вашого кандидата буде звинувачено в незаконному фінансуванні компанії – він втратить місце сенатора і майже гарантовано потрапить до в'язниці. Тенч зробила паузу, але цього може не статися, якщо Габріль помітила зміни блиск в очах президентської радниці. Якщо що, якщо ви допоможете нам цього уникнути. У кімнаті запала непевна тиша. Тенч різко кашлянула. Послухайте но, Габріель, я вирішила поділитися з вами цією інформацією із трьох причин: по-перше, аби продемонструвати вам, що Зак Герні шляхетна людина, для якої інтереси країни важливіше за особисту вигоду. По-друге, аби поінформувати вас про те, що ваш кандидат не такий гідний довіри, як вам здається. І по третє, щоб ви пристали на пропозицію, яку я вам зроблю зараз, а в чому вона полягає. Я хочу дати вам шанс зробити правильний крок, патріотичний крок. Усвідомлюєте ви чи ні, але ви перебуваєте в унікальному становищі і здатні врятувати Вашингтон від дуже неприємного скандалу. Якщо ви зможете зробити те, про що я вас попрошу, то, можливо, забезпечити собі місце в команді президента. Місце в команді президента? Невже я і справді це чую? Містенч, хоч би що ви там не думали, мені не подобається, коли мене шантажують, примушують чи поводяться зі мною зверхньо. Я працюю на сенатора Секстона тому, що вірю в його політику. І якщо саме в такий спосіб Зак Герні здійснює свій політичний вплив, то я не хочу мати з ним нічого спільного. Коли ви маєте щось на сенатора Секстона, то зробіть витік інформації в пресу. Я вважаю, що все це шантаж і брехня. Тенч похмолює.